A'udhu billahi min ashshaytan rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamdu lillahi nehamaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'agfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamadiyah lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du fa inna aslaqa al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umur muhdathatu ha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du ijith falandariimi Shqyqiri, mirë njohjet, i takojnë vetëm Zotit ton, Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, kryusit të gjithsis, për shëndetjet më shira bëkimët të Zotit qofshin bë më të mirën dhe Zotriju në pengamberve, Muhammedin sallallahu alaijusallem, bë vlezërit e ti prej pengamberve, pasta më bë shok të ti besnik, më bë faminët ti të, të ndarëshme, më bë bashkëshortet e ti të, të, të pastra dhe më bë gjithë muslimanët anë kam botës, të cëllë të pasojnë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit. Vajzdojmë i lejnë Allahu Gjellu Aala në serialin dhe zingjirin e ligeratave në bje të shkrymin dhe biografin e njerëzve më të mirë që i ka kryu Allahu Subhanehu e Teala edhe ata janë të dërguarit e Zotit janë pengamberet e Allahut Aleihimus Salatu dhe do të përkujtojmë në zdo ligeratë që qëllimi i lexëratorave Caku dhe ajo që ka dëshirojna me arrit nëpërmjet këtyre dërsave në jetëkrimat e pejgamberëve është që të jemi më afër me pejgamberët, me sifatet e tyre, me cilësitë e tyre, me diçka nga jeta e tyre, e nga këtë kjo që ne vetë marrim mësim në njohjen e Allahu xhallahu ala, të njohim më shumë fenë e Zotit te bareke u ala qka në atakon dhe qka nuk në atakon, qka obligohemi dhe qka ndalohemi dhe në këtë monir të arrim kënatsin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Parase me vazhduhe në njarin e nuhit ale i salatu e selam dhe të apërfundojmë kënë njarit e ti pasaj të kalohim dhe një pengamër tjetër dhe të përmendim e vetëm diçkan nga vlera e Ramazanit që tjetë freskuse dhe përkujtu se pasi që jemi në muaj në shenjt të Allahu Gjelle Gjelalu ka përmen një prej djetarve të mdhej të muslimanve Ebul Faraj Abdurrahman Ibnul Gjozi një prej djetarve të mdhej të shekullit të gjasht ka than shembuli Ramazanit është sikur shembuli i Jusufit Alehi Salatu Veselam ka than dimë dhe të muaj janë sikur dimë dhe djem të djemë të Jakupit dimë dhe të muaj të vitit Janë sikur dhimë dhe djemë të Jakubit Alehi Salatu Ves Selam. Më i dashurit e Jakubit ka qenë Jusufi. Më i dashurit e Jakubit Alehi Salatu Ves Selam ka qenë Jusufi. Ka thënë Ramazani është më i dashurit e Zotë i Ongele Gjelalu. Ka thënë njëriju në Ramazan e arrinë begatinë, mirësinë, fladitët, izbutët shpirti, izbutët zemra dhe arrin falin e Zotit të bare kjo vëtë ala ka dhënë kështu ishim biti Jakubit njëmbëdhet muaj neve bojmë gjunahe njëmbëdhet djemë të Jakubit i banën dam Jusufit e hedhen bunar duke qenë i vogël ishkaktun dam me gjithë se ishkaktun dam ati e ishkaktun dam edhe Jakubit ale i salatu e selam pasi ja murën djallin më të mirë Mirë po thotë, kuru takun tëtë një më dhejtit me Jusufin a.s. Aj i din të gjithë shka që kanë bëhë këto, se e kanë gjujtë në bunarë dhe e kanë tërturue dhe e kanë maltretu, më tje kanë thonë u këtë lu Jusuf, vrani Jusufin. Pro një riu, është zhuna qartë, me gjitha ta Jusufi a.s. nuk i trajtoj ashtu. Pro thotë, Ramazani nuk në thotë neve në më të mujë kini qenë kriminelë, kini qenë gjuna qarë, i kini bo gjuna allohë u gjellohala, s'kam punë me juve e, e kundër ta vjen me mirësi, vjen me begati dhe vjen me fladë, dhe na fladit ka thonë kështu Jusufi ju dha, dhe zërve të ti nga se ishin të uritur dhe kishte ka plus skamja disa vite, e shkun të Jusufi ale i salatu e salam dhe ju dha, ju dha për e ushqimit ja u plëcoj nevojat me gjithë se ishin nështu Më katarën dhe Jusufit alai salatu e selam Dhe Jusufi ju tha kështu La të thribe alai kumul jom Je gëfirullahu lekum Tha për sot Sot s'ka qërtim për juve S'ka me ju qërtuve Allahu ja u fal Ka thonë kështu është muaj Ramazanit Ju thotë një mëtë muaj që kini ba La të thribe alai kumul jom Ska qërtim për juve Ja u fal Allahu te bareke Ka thonë dhe një mesejle tjetër e nëgjajshme me Jakubin dhe vite ti e që këtë bojë me Ramazanin, ka thënë njëri ju e ndin ardjen e Ramazanit dhe i qelën sytë. Ju e dini, do të shofë me në akutvim të Jusufi dhe Jakubi ale i salatu e selam, se si Jakubit i ka humë shikimi nga malli për djallin. I ka humë shikimi nga malli për djallin e ti Jusufin ale i salatu e selam, andaj djetarë të muslimanve e kanë pranue, atë meselen dhe eh cila është e njohur në për popuj dhe në për njërës të cilat e diskutojnë këtë mesele se dashuria vërbon dashuria vërbon dhe kjo i ka ndodhë pengamberit Jakub a.s. e ka vërbu dashuria mali i malë për Jusufin ka dhënë mirë po vetëm këmishën kërë ja kanë sjel fër tëtë debasira në atë qashtë është këthyje me njarë është këthyje me sy të qelë Dhe juç pa, ka don këtu është besimtari para se mar Ramazani i çelën syt dhe e kupton se 11 muajshi gabim ka çelën. Gabim gaboi. Junai gaboi wa tabaraka wa taala. Në këtë muaj, në këtë muaj i çelën syt. Nuk humunët kurkush. Hoxha Abdulrahmani kur e ka sill kët meselë për mëna mëna shembullineve me e kuptu malet, ka dashur të thonë se njeriu në Ramazan shfaq më mirë sesa në muajt e tjerë. Njeri ju në Ramazan begatohet më shumë se në muajt e tjerë Edhe përse kjo nuk është e ima jonë Ta shtë e ima e agjerimi dhe Ramazanit Në e lusim Allahu në gjellu ala Që Allahu me në këthyje me syjë të pashëm Me pa mirë, me pa vetë vetën Me pa jetën tonë Dhe me pa zotin tonë të bareke Vë të ala Këmë ngellë të nuhi Salatu vë selam Dhe mbetëm të këndërtimi anijës E ndërtoj anijën 600 metrat të gjatë 300 met Në katën e parë kafshët, në katën e ditë njerëzit, në katën e tretë shpendët, nga gjdo loj i shpendëve dhe nga gjdo loj i kafshëve, kishtë e vendosë nga, nga një loj që të mbesë loj i kafshëve dhe në ditën e gjikimit dhe Allah u gjilëvala e të regonë skenën se si filloj anija, me lundru neve do të të Bojmë rëzimin shkurë që të, të kalujmë të pengamberi tjetër të të Ajo është hudi Alej salatu Veselam Thëtë Allahu gjellë wala Tha nuhi alej salatu veselam Irke bufiha Bismillahi me gjreha Vë mursaha Inne Rabbi le gafurur rahim Ka thanë Hip në nanije Me bismillah Hip në nanije Bismillah Dhe thuni bismillah Dhajo me bismillah hec Djetarë kanë thanë Gjdo vej për e madhe Dhe e vogël duhet me fillu me emrin e Zotit të barëke Pasaj ka than Me emrin e Allahut nisët Dhe me emrin e Allahut ndalët Pasaj ka than Zotit jam është i falës dhe i më shirëshëm Pasaj thëtë Allah u gjellëvarë duke e përshkrujt Madhështin e kësaj anie Vahia të gjiri i bihim Fil më u gjikë lë gjibëal Vahia të gjiri i fil më u gjikë lë gjibëal Ajetët e Zotit kanë përqëllim që na me parafityru s'kenën që shka ndodhë. Me parafityru si mu kanë aty. Dhe dijeni se përjetimet nuk përjetohen realisht përvec se njëri ju hinë pak mendjenja në aty. Nuk mbeti thotë. Hinë mendjenja në, në gjendje. E Allahuneve në e përshkun si kur me e pa. Tho duha i e te gjiri filmau gjikëll gjibëll. Ajo i përplaske valet e e ujt ke lgjibel si kur kodër e ma dhe si kur kodër hecë të me lejën allahu të barëke dërsa të tjirët të tjirët fundosëshin dhe pasonin dënimin allahu gjelle gjelle wala wa pas të tët allahu të barëke të, të gjiribi ajunina ajo lundron te në nbikqirjen ton ajo lundron te në nbikqirjen Ton. Djetarët kanë thanë Allahu Tebare Kjovë Teala e ka bo anijen argument për fuqin e ti. Argument për fuqin e ti. Dhe ku është fuqia? Djetarët kanë përmend se anija lundron në një element i cilje është shumë maj let se sajo qka bërë të të të të të më e rëmë. Pra ajo është hekur me barë të madhe, i ngarkum me tonelota. Ka thonë, ndërsa poshte ka ujin, ajo të shka e mbanë, është ma e lejtë se uji dhe ma e lejtë se hekuri. Ajo është ajri. Ajo është ajri. Pra, i gjithë hekuri, i anijes, apo i drunit, është i formum me ajrë, dhe ka ajrë të mbilur, e cili ajrë nuk e lem u fundosë. Kan dhan dietarë këtu është mrekullia e Zotit, se e mban të rëndën me të let. E mban të rëndën me të let, qysh i ngarkon Allahu rreth e ti me tonelata prej ujit dhe shiut. E ato janë, ato janë të leta. Nëse kalon pran në tyre, ti ki mundi me kalue, gasoj të let, ndërsa bart me tonelata. Kan dhan se Allahu e ndrishon ligjin e ti çdo aj të lejtën e bandë të randë dhe të randën e bandë të lejtë subhanehu vë të ala, ka thënë Allahu Gjellë vë ala, ajo lundron të në, në nënbikëqirjen tonë. Djetarët kam përmend nga Abdullah Ibni Abbasit e të tjerë prej komentatorve të historisë, se ka lundru e kjo anije 150 ditë. Ka lundru anija 150 ditë. Pra 150 ditë ka pas azab në bitokë, ka pas dënimë, dhe tsunami të madhë dhe shkatërim të madhë dhe djetarë kanë thonë se nuk kalon kërkan përveç të të që kanë bejt në anije ka thënë Allahu gjellu ala li në gjalëha lëkum të dhkiraten vë të ijëha udhënun vë ijë e pse gjithë këta? pse me përmendë Allahu këta në Kur'an? shikonë e shkathatë Allahu subhanahu vë të ala li në gjalëha lëkum të dhkira ja u përmendëm juve këtë njarje për çka? se së po kemi që për ju vëth jetë për kujtim, qëfar për kujtimi, se mundet me nëndodh e njëta, se mundet me nëndodh e njëta, wa ta ija udhunun wa ija, dhe ta dëgjoje këtë njarje, vësh i për tëptuës, jo gjdo kush e mërvesh këtë njarje, njarje të Allahot nuk i mërvesh gjdo kush, ka thënë Allahu gjellë wala, wa tilke lë emthalu nëtë dribu halin nasi, إِلَّ ka thonë në në Kur'an kena pru një, plët në gjarje Allahu ka sjedhë në Kur'an një grumbull të madhe të në gjarjeve Ka thonë mirë po, ato nuk i kuptonë vetëm se njëri ju i dishë me mendje Njëri ju me logik i cili i percepton dhe ndarët dhe dhët Pse Allah e bani këtë këta Pse Allah u gjellëvala e shkaktoj këtë pasoj të madhe dhe, thotë Allah u te barek e wa tjala udhunun wa ije vesh i cili jo vetëm që përcepton, po edhe e mban me veti wa ije është wia i thojnë enës wia i thojnë enës pra ena e en në dzen e në dzen atë ujën dhe qëka do që ti thosh, që ti futosh aty dhe e mban me veti pra vesh i besimtari duhet mi dëgju në gjarjet E para mi nzon ato, mi kop, mi perceptu. Dhe e dita, pasi ti perceptoje, mi derdh, jo, mi majt me veti. Mi bardh me veti dhe me reflektoj në jetën tonë. Andaj këto ngjarje janë për këtë mesele, që ti perceptojna dhe të reflektojna kundër tyre. Çka do më dha me, me reflektojë? Reflektimi thon rrezave. Dielli reflekton rreze. Por dielli del dhe reflekton nxehtësinë e tij që në tokë, e që në ujë dhe e që te na qëtë njërit dhët me reflekëtë tëknë i dhe tëknë i dhe besim dharët tëtë Allahu jëllë wa a'la wa qila ya ardhub la'i ma'akii wa ya samaa u aqli'i wa ghidha l'ma'u al wa qudhi al amru wa stawad al aljudi wa qila bu'dan lil qawmi al zalimin tëtë Allahu tëbaraka wa ta'ala dhe pas një qenë e pas dhidva Në trasmetimin Abdullah ibn Abbasit lëndrim dhe eci në për uj, thotë Allahu gjelluala vë kila dhe u tha, kush tha? Allahu të barëke vë të ala. Ja ardhub la'i, oj tokë, i bla'i, thithë, tërheqë ujnë qështë thamë qita, qështë thamë njerët ashtë tërheqë, i bla'i, ma e ki, ma rë ujnë dhe thithë të poshtë, wa ja se ma u aqli'i, dhe oj, O t'i qijel ndalu O t'i qijel ndalu Vë gjidhal më Dhe u shtar uj Kjo është Allahu gjellë vë ala E shlon më të madhe E ndal më të madhe Gjellë vë ala Pasaj thotë Allahu të bareke vë t'ala Vë kudhijel emru dhe murë funë qështja Dhe murë funë qështja Djetarë kanë thonë Vë kudhijel emru Pse përmend këta Allah U murë funë qështja Ka që ka një riu ka se kanë njerëzit popull një, i tërësushë. E gjithë toka ka qenë me popullin e Ujit, në një vendim prej mendimeve të dietarëve se s'ka pas tjet, të tjetë, vetëm populli i Ujit. Të gjithë për një herë u shkatrruan dhe për Allahun dhe El-Lohala nuk është as pak emocionuese kjo. Wa qudhi al-amr. Neve çfarë përfitojna? Përfitojna se neve nuk kemi guxim me Zotin tonxhel-Lohala. Dohemosa që na ul kokën para Zotit Subhanehu ve Teala. Wa stawat ala al-Judi dhe undal ania në kodrën el-Judi. Një kodër ka ko emrin el-Judi. Dietar kanë polemizuar, më për e parafurta e mendimi është Abdullah ibn Abbas gjithashtu, se kjo kodër është në gadishullin arabik. Kjo kodër është në gadishullin arabik ku është ndalë Ani ju Nuhit alayhi salatu wassalam, thata Allahu jalla wala wa, wa qila bu'dan lilqawm adh-dhalimin. Dhe u tha, kush tha Allahu jalla wa wala. Çka tha bu'da larkçofshin. Larkçofshin popull i zullumçar. Larkçofshin popull i zullumçar. Kjo është thellësimi i njerëzve të prishur të se t'i kanë bëhë kufrë Allahu të bareke vë të ala. Djetarët në njarën e nuhit e kanë përmendit dhe një mesele mbite cilat ka dhe aditët e pengamberit sallallahu aleyhi sallam dhe të përmendit vetëm një për të tëre që të kalohim të njarë e hudit e hudit aleyhi sallatu vë selam në anije kanë qenë tri djemë të nuhit aleyhi sallatu vë selam dhe njëri për i tërë nuk ka besue dhe ka pësu dënimin. Tri për i tërë kanë qenë besimtar dhe kanë hipë me nuhin a.s. Ka për tëllë imam Ahmedi nga pingamberi s.a.s. një adith kërë ka përmendë tri djemët e nuhit dhe ka thonë se i gjithë njërzimi këthejët të këta tri djemë. Imam Ahmedi ka shënua adithin edhe gjithashtu imam tirmidhiju ka thonë nga tri djemët e nuhit i janë i gjithë njërzimi. Thamë preja demit pasaj prej shejthit, pasaj mbet nuhi, dhe mes nuhi dhe ademit, nën babalar, dhe prej nuhi tashkan mej tre djem, dhe këtyre tre djemve është përndahe njërzimi. Prej tyre është, i pari e ka pos emrin sem, sem, ajë cili ka bëhë kufër e ka pos emrin jam, por juve janë emrat të që ditë qëmë në, Për këthimet e atyre njerëzve ka qenë me kuptimet e mira. Sem, ka thonë për nga mërë alejë salatu vë selam, Semun ebul arab, ka thonë Semmi është baba i arabve. Semmi është baba i arabve, nga i cili ka ardhë hudi alejë salatu vë selam. Pasaj tjetëri ham, ka po se emrin ham, ka thonë vehamun ebul habesh, ka thonë dhe hami është baba i njerëzve të zi. Baba i njërzve të zi, El Habesh, të Etiopis, disa djetarë kanë dhënë, atë në të rësbedime tjera ka ardhë, të ratë sa Ezez është prekti i cili e ka imin hamë, wa jafith, wa jafith djali i tretë, ka dhënë bë nga mërë i salatu e selam, wa jafith e burrum, nërsa jafith është baba i romakve, është baba i romakve dhe, dhe tuturkam për mendse Nuhij alejhi salatu vesselam është lavdëruar nga ana e Allahu xhallahu ala nehet ku ka than Allahu tebaraka ve teala innehu kana abdan shakura Nuhij alejhi salatu vesselam ka cen rub falendërues e ka falendëruar Allahu xhallahu ala dhisa adith, ajetit, ka neort të transmetime shpjegime të këtij hadith të këtij ajetit ku ka than disa drejtar se çdo her kur e ka marrë një kafshat ka thonë Bismillah, Elhamdulillah. Kër ka, ka, ka për juj, ka thonë Elhamdulillah. Gjithë shka që ka përdorë prej në metëve të Allahu Gjelluala, e ka përdorë shperë shfjallën Elhamdulillah, dhe i sa është shënuta Allahu Gjelluala, abdën shëkura, robë falëndëruës. Dhe ju e dini hadithën e pengamberit sallallahu aleyhi sallam, ku ka thonë pengamberit aleyhi sallatu e salam, se Allahu dënë që robë i kur të haje buken, thoje Elhamdulillah. Kër të pje uj, me thon, Elhamdu, Alhamdulillah Dhe ka thënë Abdullah ibn Abbas Rëthjetës se nuhit a lehi salatu e selam Sa ka jetu e Ka thënë ashe Nuhun a lehi salatu e selam Para Ka jetu nuhi a lehi salatu e selam Për para se më konë pengamber 480 vite Para se më jarë pengamberia 480 vite Ka thënë dhe Ajo që ka përmendë Allahu gjatë davetit E dini ju Cë thot e dini ju? Ju dốt më lejo Kur'anin dhe e dini. Ka thën 1000 vite pa 50. 1000 vite pa 50. 950 vite ka bue thirrja në rrugt të Allahu xhellahu ala dhe ka jetuar pas kësaj katastrofe dhe pas këtij shkatërimit 350 vite. Gjithsej ka jetuar Nuhij alayhi salatu vesselam 1780 vite. 1700 e të dhe dhe dhe vite. Ebu Bekr ibn Ebi Dunja, një djetar për i djetarve të muslimanve, ka trasmetu e disa fjalë të sahabeve se e kanë pyt nuhin a leji salatu e selam, i qili ka jetu shumë. Ka thonë, kejfer a ejt e dunja. Ka thonë, o oh, nuh, që shë ki pa dunjan? 1.700 e të dhe dhe dhe vite. Na, a e mërim këtë të dheqin e fundit. 1.700, kjo nuk paramendojët e kanë pitë në uhin a lejë salatë të selam, kejëve raajtët dunia, pse, shumë nga jetuë, ka thënë raajtët dunia, kedar, lehu beben, ka thënë e poshtë duniajën, sikur një shtëpi, e cila i ka dydirë, dhe këllë të minë l'ula, vë këllë të minë l'ukhra, hira të e para, dola nga tjetra, kaqë, kaqë ishte i këtë duniaja, edhe kështu është duniaja, sa do që na mundohemi, me i dhanë asaj gjallëri, dhe jetë, dhanë shumë e kandshme, dhe nuk dojna me te i kalu për iksajna, kjo është kjo. Me te ulgurur një përkjetim i mashtruës. Kjo është njërja e nuhit, ale i salatu e selam, dhe kush donë më zgjerue, janë librat e muslimanëve, dhe kush dëshiron me, me u informu edhe më shumë për jetën e nuhit, ale i salatu e selam, i kthejet librat edhe e lusim Allah unë te bare kjova te ala, që Allahu gjelle gjelalu hu, ihet i knaqër Një për nga mërë tjetër i Allahu Gjellewala i cili ka arë pas katrimit të popullit të nuhu dhe pas gjerimit të popullit të samit dhe hamit dhe jafitit ku janë Arabët, janë Romakët dhe janë Etjopianët, njerëzit e zi të Sudanit, e kështë të meradh, Allahu Gjellewala i ka përhap njerëzit. Andë e ka thënë Allahu Gjellewala e në shënë nëmi mbaqdihim karnën e kharin dhe pas këtëre kemi krijuar shumë generatat të shumëta, لا تشوفين مرند سيسه كا كريو الله سبحانه وتعالى ديرتك يس عليه صلاه والسلام أشت هود ابيلي الشالح هودي ابيلي الشالح ابيلي ارفخ شذ امراه تران امراه تران ابيلي اسامت ابيلي نوحت عليه صلاه والسلام pra hudi është prej nipave të nuhit alehi salatu e selam dhe djetarët kanë thanë se hudi alehi salatu e selam është i pari prej arabve anë dhe thamë Sami ka thamë për nga mbejre alehi salatu e selam është baba i arabve hudi është i pari prej tëre hudi është i pari cili ka fol arabisht dhe djetarët kanë thanë se dalimi mes dalimi mes hudit dhe Arabve të më vëndshëm është se Hudi Alehi Salatu Sallam ka qenë Arab Kristal Arab Kristal pas taj kanë kaluë ndryshime kështu me radh deri se ka orë Muhamedi Alehi Salatu Sallam dhe i ka dhënë edhe më shumë i eshi gjuhës Arabe dhe Arabishtës Hudi Alehi Salatu Sallam është për nga meri Allahu Tebare Kjovë Teala i cili është dërguet e këpopulli ti pas Shkatrimit dhe pas Asaj që ka ndodh me popullin e nuhit Alehi salatu e selam Dhe gjithashtu Sikur në popullin e nuhit Që filloj devijimi dhe adhurimi Dikuj ketër përve të zotit të barë E Allah e qoj beshiran vënedhira E qoj tërheqes të vëretjes dhe përgëzuas Nuhin Alehi salatu e selam Kështu e ka dërguhe Hudin Hudin është pengamër Arab Salihu i cili vjen pës hudit është pengamër Arab Shuaibi është pëngamber Arab dhe pëngamberi jonë zëtrihu pëngamberve Muhammedi Aleyhi Salatu Selam Pra prejit, sa jan, arap, kater. Jan, kater, arap, prej gjithë pëngamberve sa janë Arab katër Janë katër Arab prej pëngamberve të Allahu Tebareke Allahu Gjellu Ale ka përmen njëjarin e tina në Kur'an Do ta përmen dhe neve nga një sure Dhe sërën e ka përmen dhe Allahu Tebareke Wa Teala rrëth njëjarje se hudit Aleyhi Salatu Wa Selam Hudi Alei Salatu e Selam, kur është dërgu të këpo puli ti dhe këtu ovelen me cek se dëgush mundet me than, cili është dalimi me zëngjarjeve të pengamberve, kur përfundimi është i njitë. Nëse shikon prej fillim të në gjarjeve të zdo pengamberi, përveqa demit Alei Salatu e Selam, dhe të gjithë pengamberve të tjerë, fillimët janë të njajshme me si ka disë ndryshime, fundi është njajshme. Pra, Vjen populli Zullumqar Populli kefir Populli ishfrenum Populli cili nuk i bindë të zotit të bardhe kevotara Allahu e zed nga mesi të tëre Njeriun më të mirë Nga familia më e mirë Në prejardje pengamberike Derit e kademi ale i salatu e salam E ban njeriun më të gritur Personitetin më të dashur Dhe i qërton I kshilon, i mëson, i ligjeron Dhe pritet me refuzim Pritet me rebelim Pasaj a ja qka banë, banë sabër, i duron, mundohet me vitet të shumëta, i kshëllon në të mënirat të ndryshme, me mjetet të ndryshme, pasaj kërë arim kulmin, ata e kërkoj dënimin. Se së dorojnë? Dhe njëri u është në ngutë shumë, dhe njëri u është në ngutë shumë, dhe prej ngutjes, së ti vjen shërri. Ka thënë Allahu te bareke wa teala, wa jedu l'insanu bi shërrit duaë. Dhe njëri u ngutët dhe lutët për keqë. Dhe njëri u ngutët dhe lutët për keqë. Famiju pak me nervëzue, lutët këndër tina. Shoku pak me nervëzue, lutët këndër tina. Njëri u malkon shpejt, pse së është ngutëshëm. Kështu populli qafire dhe më shumë. Popullu jubesintarë dhe më shumë, e lipin dënimi mre Allahu i gjellewala, e Allahu kur ta vendosëm i dënue, la ju raddu bësuhu anil qaumil valimin, atëherë kur kush s'ka o më mundësi me kundërvije, vendimit të Zotit e Barëke, ala. ajo që ka desha të themë se kërejt në gjarit e bën nga mërëve, fillojnë në gjajshëm nga mesik, dalimi është të rebelimi, që falloj të rebelimi të kanë pasë, pas taj, pas taj, Allahu gjelluala e zbret dënimin. E cili është mësimi? Mësimi është se, në gjashmëria e në gjarjeve të pengëmbërve, është se neve e mi kriju për një qëllim. Ska pas në qëka tjetër e tjere. është kënë që kjo dunja, që të njëra, që ki qil, që të stina, verë dimër, vjeshtë pram verë, e kështë meradë, këto pemë, këto perime, këto ndërtime, dhe ajë cili është rebelu, rebelua Allahut e ka gjithë, e njëta që e ka gjithë përvecë se dënimët kanë dryshua mirë po dënimët si ka shpëtu asë kush s'ka mundësimi shpëtu dikush dënimit Allahu Gjelluala kjo argumenton se qëllimi është i njët pengambert vinë dhe edhisa në Kur'an njëtat kshila ua budu rabbekum kitë pengambert ju kanë dhonë njërzve a dhërën e zotin e juve Mëlekum min ilahin e gajru, ju s'keni të adërum tjetër përveç Allahu të gjëllë, gjëllëvara. Andaj, më stoje dikush se e njëta, koka, filloj ka pingamberi, e njëta është, e njëta është, nuk ka diçka, përveç se vinë pingamber të, të ndryshëm. Allahu të e bare kjo vëtjare ka përminë gjarin e nuhit në shumë prej ajetëve të tina dhe ka të regu e se, se si e kanë pritë populli tina me rebelim dhe refuzim. Dhe të, të Allahu të barë kevë të ala, duke përmend hudin a lehi salatu vë selam, kër i ka thonë, ja, ka umi, o populli jemë, o populli jemë. Qikënë, nuhi a lehi salatu vë selam, shkër i tha, o populli jemë. Hudi a lehi salatu vë selam, i thot, o populli jemë. Salihu i thot, o populli jemë. Kështu i ka thonë dhe Muhamedi a lehi salatu vë selam, o populli jemë. Djetarët kanë sielë shumë prej tëfsirave, më parafërta është se... Ja ka u mi është të latë tufen Vë ish fakan Djetarë kanë thamë kështu Ja ka u mi është zbutje me ta Në formën edhe mëshuris Pra, o populli jam Unë jam pre juve Dhe jujni prej meje Jemi të njëtë Jemi njëros Jemi ndoshta edhe familje Se të dikush prej tëre Ka qenë familiarit tëre Dhe une nuk jam armik juaj Po dëshiroj mi u thirë, ja, ka u mi. Sikur që i ka thonë, Ibrahimi, Alei, Saratu, Seran, babës, Satina, ja, ebe ti. O, baba, jem. O, baba, jem. Pra, në këtë formë bëhë thirë, ja. Por të i tregu ati qka i banë thirë, se nuk dëshiron të keqën. Nuk jetë rëzikudit qka, vetëm jetë të kshilue. Athe ka thonë, ja, ka u mi. Dhe në këta kamë simë për neve muslimanve, veçanërishë thirsave datores dëshirojmë të mësuojmë popullin dhe dëshirojmë me me me obo thirr në rrugës në drejt rrugës Allahu xhelalu ala që më e thirr në mënyrë të butë dhe në mënyrë të të dëmshurisë. Ju ka thonë, "O popull jam. La'a khafu ma tushrikun bihi illa an yasha'a rabbi shay'a." Kur i ka thirr në adhurimin e Zotit te barekehu te ala, ata kanë thonë, "Neve i kenë gjet baballarët e ndryshë dhe na shkojnë në rrugës atyre nga së ngjallit janë përmendur jetë, të përmendur në ajete të shumta neve e sjellim rezumein çka ka thënë Allahu xhelle xelle wala kur i gatith në në islam në dinën e Zotit te bareke u teala ata kanë refuzuar dhe refuzimi ka pasur shumë pretekste ka pasur shumë pretekste i përmendën pretekstet nuhi, e Nuhit alayhi salatu was salam preteksti i Hudit alayhi salatu was salam ka thënë se alfein alayhi abaana Cështu i kenë gjet baballart. Cështu i kenë gjet baballart dhe baba e di më mirë dhe na shkojnë në rrugës ja baba e baballart. Ne ka than Allahu xhalla wala jalla wala ne demanti dai atyre aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shei'an wala yahtadun. Jo ka than Allahu xhalla wala ana se baballart e tyre. A dhe nëse baballart e tyre s'kan logjiku, po pra baba respektohet, nderohet, çmohet i bin datati njeriu duhet me u bin ka than Allahu xhallahu ala wa bil walidin ihsana dhe me babalart mos i lidh mirë me prindërit mos i lidh mirë mirë po kjo nuk është ligj absolut ka përjashtime kur vjen përjashtimi kur turdhon për t'qëshja kur turdhon për t'qëshja nëse ai nuk di nëse nuk është i udhzuar nëse nuk është në rrugë të drejtë çka bëhet çka voti thotë ti babajan mund të respektoj shumë e të du shumë, Mjë për këtu se kita mamë, të nuk është regullë, se nga sa ajë cili mga urru me të respektue, tashmë ka thonë jo, tashmë ka thonë jo, se unë e të respektoj për hatër të atina, e ati nuk ja prishi hatërin, ka thonë venga mëveri sallallahu aleyhi sallam, la taat e li mëkhluqin, fi maqësijet il khaliqt, ka thonë aleyhi sallatu e selam, nuk lejohet mi u bind krijesës, Djetarë kanë thonë e ka pasë për cëllim prindin. Pse e ka qëjtë krijesë për ta shfaq atë anën tjetër të prindit. Për ta shfaq a fundi-fundit jena krijesa dhe ajo është krijesë. Ka thonë, s'ka mi u bindë krijesës kur? Me një rastë, fi masje në gjunahin dhe i krijusit, s'ka. E ata ju ka përzik të mesele, ju ka përzik i standard dhe nuk e kanë ditë. Ka thonë, kështu i kina gjithë për baroartë e tonë, Allah ju ka thonë, a edhe nëse nuk jan a dhe qëtëhere, a nëse edhe në gjehenem, a dhe qëtëhere, nuk shonë njëri ju në gjehenem për hatër të kërkujna, këtu të me konë ligjë. Në përshkapi për mësojnë apë nga më barët, dhe Allahu Gjellina ka zbit këtë liber të madhë, që mësë mishku pas askujna, përveç me argument nga Zotë i Gjellin le Wahala. Andaj, ata e kanë refuzue, dhe gjatë refuzimit e kanë kërsnue, e kanë kërsnue, dhe i kanë dhe në Ka thonë, na ohut, nuk të qofë, na përvecë se të kanë pregë zotat e tonë, të kanë sulmu zotat e tonë, nga sa ta kanë mëndu se kanë fëgji zotat e tëre. Ka thonë, in ne kulu illa 'tarake ba'dhu ali hatina. Ka thonë, disa këta, nga zotat e tonë, këto idhuj, të kanë godit, i 'tarake, të kanë mshu tije. E kanë krasu me zotin të barëke vëtë ala. Pasaj u ka thonë, Kale, inni u shhidullahe vë shhedu Ehudja, a.s. që jo ka këthije që jo ka këthije ka than, une e marrë Allahum për dëshmitar edhe ju marrën Allahum për, për dëshmitar enni i beri unë mimma të shrikun ka than, dëshmoni, unë dëshmoj për para Allahut dëshmoni edhe ju për para Allahut kjo ka qenë demanti që farë demanti ka than, apothuni që më kanë godit muhe Zotët e juve Atë të të dhurum të juve Idhuj të juve dhe shikone, Idhulli ka qenë smundja e njërzimit Dhe idhulli ka me mbet smundja e njërzimit Ka thonë për nga mberi Alej salatu e selam La te kumu sea Nuk bohët kiameti Hatta Tu bedal asnemu Fi gjezirat il arab Alej salatu e selam Ka thonë nuk bohët kiameti deri sa për ap të adhërohen idhujt në gadishën arabik pse nga gadishën arabik se Alei Salat e Sam i ka, i ka largu ato i ka shmanga ato i ka thia ato 360 puta i ka thie mirë po zbat kja meti a duval kush i vjeta shkë puta njërzit, njërzit dhe sot ka shumë puta ati me gjithë së qabja ndërume e zotit gjellewala mirë po ka shumë puta dhe adhërohen idhujt dhe lejohen me ngriç statore. Dhe kjo është Shkëndija e Kiametit Allahu na rujt. Shkëndija e Kiametit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk bëhet Kiameti, edhe një herë kur të kthehen arabt me adhuru idhëj dhe të blejnë shurtore dhe të i dridhin kofshët e tyre për para tyre prapanicat e tyre për para tyre kështu ka dhën Alehi Salatu vësselam. dhe sot në Arabi dhe në Gadiqën Arabik lejohët valzimi dhe lejohët dridhja e kjo është alamet i randë dhe për anës Allahu Tebareke dhe për nga mirë Alehi Salatu ka të regu e se kanë më këthi prapë këto kanë gjendë të njëjtë kanë gjendë të njëjtë kanë mor vajza, kanë mor gra kanë këci, kanë kënënue dhe qka pi bojnë adhurim Allahu Gjellu Bala Kështë nuk ba të adhurimi Allahu të bareke të Dhe i ka dhënë, të kanë godit këta Të kanë godit këta Zotat e tonë Ka dhënë, dëshmoni për Allahun Edhe unë e dëshmoj Se unë jam i distancuar Komplet distancim Përja sojtë që ka ju adhërani Beri Dhe bur Bur i thojnë Se njëri ju shprejet Me shumë shpreje, distancona, shmangem Djetarë kanë thënë, bera e është klasa me lartë e distancimit, nga se së mbetët asë një farlidhje, në aspektin e besimit, nuk mbetët asë një farlidhje, pas të ka thënë, mindu një hi, fekidu një gjemi anë thumë me latën dhirun. Ju ka thënë, ma si pëmë thuni se ka në godit këta. Djetarë kanë thënë, a thë vahë, pëse Allah në e përmenë që këtë gjarje? Pëse me mendua ta se hudin e ka godit zotat e tëre? Pëse me mendu Djetarët kanë thonë Sepse kanë qenë gjahila Kanë qenë gjahila Kanë qenë ignoranë Allahu që që i përshku një besimtarët në Kur'an Innehum laja akilun Laja dhekerun Ja gjhelun ja Laja alamun Sufeha Vëja kulë sufeha Uminën nësë e kështu me ratë Thotë nuk dinë Nuk kanë inteligentë Nuk përceptojnë, nuk përkujtojnë Janë mendjeletë Po kjo nuk është fatkecia, fatkecia nuk është këtu, fatkecia atër se mendojnë vendet të kundërtën, sa atë janë më të ngriturit, më intelektualet, më të përparuarit, e kështu me ratë, deri sa mendojnë se dë bandobi i diqka dhe cila nuk bandobi. Hudja lej i saratës e më ka thonë, apo më thuli se këto më kanë godit, ka thonë atër dushmoni, dhe në të mbojnë mu e këto kurth bashkë me juve, feki i du një gjemi anë, ju, bashkë me këto banim një muhe kurth cilin ndoni kurth qish doni hakmir më një muhe kjo ka qenë kërsnim kjo ka qenë kërsnimi sikur që pengamiri a.s. ka sfiduhe me qka me Qur'an a i ka sfidu kështu ka thonë mledh nuk ejt bashkë me këto qka pjaduroni banim një dam ta shojim sa keni mundësime mba dam pas e ka thonë thumë me latumë dhirun dhe mësum jip një afat as një sekund mështoni ta shofmi Mështu një ajtë mendomi, mështu një ajtë se gjuna, jojo, me një herë, mërë një të gjitha preventivat. Mirë po, hajhate, hajhate, lima të adunë, pasaj ka thënë, inni të vë keltu ala Allah, Rabbi, o Rabbukum. Ka thënë, unë jam bështetur Allahut, Zotit temë dhe Zotit juve. Më min dëbetin, këtu i kam su prapë, ka thënë, Zotit jem dhe Zotit juve, nuk ka gjalesë. Illahu wa akhidhun binaasiyetha. Ka thon ska li dhe kjo shkaqadhroni ju me damin dhe do bien. Ka thon ska gjallës dhe ka thon deb, lvisse në tok, vetëm sa Allahu e ka në dorr çështjen e tina. Edhe nasiya i thon ballit. Ballit, qe sa Allahu xhellalue ka ballët tona në në dorën e tina, kjo është metafor për se e ka njeriu në në dorr. Pastaj ka thon In rabbi ala siratin mustaqim ka thon zoti jamisht ne rrugën e drejtë. Thot Allahu Jellalu ala wa qala al mala'u min qaumil ladhina kadhabu wa kaf al ladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya. Allahu kalon në një skenë tjetër, të trajtimit të popullit të Hudit me Hudin alayhisalatu wassalam. Dhe than paria për popullit të tij ku shënë banë menë dhe ligëratën e kalume, i njëti tekst ka ardhë për popullin e nuhit. Dhe thanë paria prisit prej popullit të ti. Qa thanë? Thëtë Allahu Gjellewala el-ledhina kafaru, të cilët mohuan dhe banën kufër, wa këthë dhe bubili ka il-akhira dhe mohun takimin në akiret. Kjo është problemi madhë. Kjo është problemi madhë mësë me besu e akiretin. Akireti dhe besimin Allahun Ka thën Ahmed Ibn Teimija, një nga predijetarët e muslimanëve të, të Shamit dhe të Egjiptit, ka thënë për 6 shtyllave të imanit, dy shtylla Allahu i përsërit Kur'an në vazdimsi. Imani 6 shtylla i ka. Për 6 shtyllave në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dy shtylla janë përsëritura në vazdimsi. Ka thënë dhe këto dy shtylla janë dy shtyllat Jan shtyllat e shtyllave. Mbi këto shtylla ndërtohen të tjerat. Cilat janë ato? El imanu billah wa bil yawmil akhir. Ka thon imanin në Allahun, më besua Allahut dhe na xirat. Në momentin çka gërvishet imanin ahirat me një gërvisje të vogël. Ajo gërvisje e vogël kamelon pasojja të mëdha në jetën e besimtarit. Kam reflektuar kështu. Nëgrën se dyshimit në Allahun xhëlalauhala, ki më pa po njeriu t'u kthitë më pas shumë. Nuk ka nevojë me dyshuti me kallabollëk dyshimi, me një grumbull dyshimi. Mjafton një dyshim i vogël. Dhe e shef njeriu kthehet, kthehet pas dhe nuk shkon përpara. Një dyshim i vogël në ahirat, njeriu dështon dhe lëkundet. Ande Allahu xhëlalauhala ka thënë në surën Al-Baqara, si besimtar, me pas bindje në ahirat. Dhe tort ku an thon bindje Sigur më e pa. Sigur më e pa. Kto kanë pas problem me kët mesela. Ka than Allahu xhallahu ala, të cilët mohuan Allahun dhe mohuan takimin e ahiretit. Mohuan takimin e ahiretit. Çka? Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Dhe një problem tjetër ja u ka shtu Allahu si pasojë e mohimit e atrafnahum. I kemi dhën bollok në këtë dhunja. Shumë pasuri, komoditet, jetë luksoze ekshumeral për komoditetit e cilla ka reflektue negativisht e cilla ka reflektue negativisht, se njëri ju me pasurien hutot, njëri ju me pasurien hutot, me të mira hutot nëse nuk e falenderon Allahun të bareke vëtë ala, tëtë Allahu i gjellu ala ma hada illa besherum mithlukum, je kulu mimma te kulon, minhu vë jeshrabo mimma te shrabon dhe kanë thamë, kjo është njëri si kur ju, mësë ngoni hudi ale i salatë të sram, s'ka dolin për juve. Hanë si ju, pinë si ju, mith lekum, sikur ju. Dhe kjo nuk është objekti i diskutimit. Dhe kjo në mësën një mësejle tjetër. Korani në mësën qish me diskutua, qish me polemizua. Djetarë kanë thangë, dhe këtu e mësojna se thirësi muslimani gjatë rrugës së ti duhet mu përqëndruhe në mësejlet kryesore, jo në ato dhegësore. Jo ka qoshet atje. E një Me diskutu, shiko që ka thot? Nuk, hudi i ka thirë të Allahu, ata kanë thonë, për po e ti ha bukë. Ska mua be, nuk kam kur gjo me bukën. A i ka thirë ka Allahu, i qenë leoarë dhe akireta, dhe ka thonë, dhe tipi uj. Nuk ka kjo të baje me ne. Besheru mithë nëna, sikur rashtë edhe ki, kjo nuk ka të baje. Sikur firavun, i që të thashofëmi. Musa e thirë ka Allahu, a i thotë, po tisë të di me folë. Musa e thyrë ka Allahua i thot Po unë e të kumërujt tijë Musa e thyrë ke ka Allahua i theke E ato shëngon paraneve, që ka meselja Djetarë kanë thonë E Allahua në mësonë në përbit njare për nga mërve Që gjithë monë ato kur në defokusoj në qështjet e ulta Në më i këthirë në qështjet E më dhoja Dhe me i thonë leje këtë meselja Dhe e gjenë në Kur'an Se asë një herë për nga mërë Nuk ju kanë thonë gjevap pë Qëka me të thamë? Qëla Qka... është përgjigja? Beshar unë? Pengamere ale i salasem ka të thamë, e ne beshar unë mithë lukum, prej në start, unë jam njeri si kur jo, mësë më trajtonin këtë pikë. Kalojmë të pikat tjera, kalojmë të, të pikat serioze, kur anë i zotit gjelluar në mësën sërzitetin. Me qënë serios. Dhe për sërzitetit është, mësë me trajtu qështje të liga, më abetet të kota, më ju shm ka thonë pëngamberi sallallahu aleyhu sallem, e cilë është kurorat të fodurit të pakt, ka thonë, innëme u ti të gjewa mi alkelim, ka thonë, muë më është dhanë fjala për mbledhëse, nuk kam nevoj me folëshumë, nuk, nuk kam nevoj me folëshumë, u e khtu si relli alkelem u khtisara, dhe më është dhanë muë, rezimeja e fjaleve, rezimeja e fjaleve. Andaj, kjo ka qenë pritja e përshumë, Për nga më bërëve të këzdo popër dhe të hudi aleyhi salatu Veselam Pasë a ju ka thënë hudi aleyhi salatu veselam Ewa ajibëtum Enjëekum dhikrum min rabbikum Ala regjulim minkum li unë dhirakum Ka thënë apu ju vjen qudi Se janë qudit Ka thënë kje qka pëthirë të e shumë e qudit shme Që qudu këtë njerëzve e qudit shme Edhe pëse s'kohën të kur gjotë qudit shme Ka thënë Allahu Jelle Jelalu Sërën Beqara Sib Në gjyrosja e Zotit Në gjyrosja Allahot A ka në gjyrosje matmirë se Allahot Kjo është në të rshmëria Në ajet jetër fitrat Allah Në të zëni ka kryu Allahu njerëzit Mirë po këtë në të rshmëri Nëse ndryshot Qka bëhatë Ju doko të njerëzve e qëdiqme Thapë nga mërë Bede el Islamu ghariben Islami ka filluar i huaj Edhe përse së duhet me qenë kështu Nuk duhet me qenë kështu cështat të përgjithshme. Ku ka mator, ku ka mandatshmëri? Shikone Ja'fer. I telekomunikoj këme me me mbretin e Etiopisë në, në kohën kur emigruan tek ai dhe ai e pyet çka çka po ju thot Muhamedi alayhis salam dhe shfaqçi i Islamit. Ktu tek pika eu axibtum, apo çuditni. Çuditë njerëz, çfarë çuditën? Edhe ti nëse i shmongosh haramin ata çuditën. Çuditën thonë, çka është këtash? Ju tha Gjaferi, tha, na udhron me mbajt lidhjët farefisnore. Ewa, a gjiptum, a mu që ditë preksaj? Me mbajt lidhjën farefisnore. Nuk lejohet në islam me u shmong prej prinderve, prej babalarve, prej gjyshërve, prej ajalarve, me asë një kusht, me asë një kusht, përvesht nësa të të dobojnë. Me madje dhe ka aditës e nëzisin, me i shku edhe nësa të dobonë. Ewa, a gjiptum, a që kjo për ju du dukët të edhe për nga mërtë ju kanë thonë, krejtëve, popojve të të tëre, mi u shmangë zinajës, edhe a gjiptëm, kjo e që ditëshme, mësme bo zinajë, mësme prej grujën e ujë, e që ditëshme, pasurien, vetëm ata qka të e fitën, s'ka me ja mordi kujtë pa të drejtë, edhe a gjiptëm, që di që kjo, që, që kjo ka që di, edhe kjo nuk përpudhet më natyren tonë, që na me mbajtë, Gjersën ton dhe pasurinë e durrëve tona dhe mos më prek të ujën, ç'kjo koga çudit. Mos më prek në ndër të ujë, në moral të ujë, në pasuri të ujë, më shikoi punën tona, më xeni devot që mos më prek harame, ç'kjo kona e çuditshme. Me adhuru vetëm Zotin Xhellal Xelalu sa ai na ka krijuar e, e nuk meriton dikush ma, me adhuru përveç atin Xhellal Wala, ç'kjo koga e çuditshme. E wa ajibtum, ç'kjo çudi. O ma njerëz do ju duket të çudi. Nëse njeri ju sot, dhe kohën e sotit, neve jemi njerëz loj, njerëzor vazhdojnë. Nëse njeri ju shmonë në këtë harameve, bëhët njeri i devatëshëm, nëse sjellëja ti mërin kulmin e, e, e mjaltit dhe mirësijës, trap nuk kam e qeni pranushëm. Cikur pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, me gjithë se kjo nuk, nuk duhet me nabon e ve, me ndryshu e sjellën ton karqi njerëzve, nga se ata duke kanë ndryshu e. Ju tha, a quditët, a u mahnitët që Allahu e jau dërgoj një njëri nga mes juve, minkum, minkum, pre juve, nuk është i huj, li ju në dhirakum që më ju qërtu juve, që më ju qërtu juve, thot djetartë në, në shpjegim, lejse ha dhe bi agjib, e ketë kjo nuk duhet me të qenë që diqme, pse, se është përputhje me fitrën a të rëshmërijën e Allahu te bareke, vë te ala, pasaj, hudi a lejë salatu e selam, i ka përmendë, edhe disa meselët tjera ku i ka shkoqit Allahu Gjellewala të satë i kanë pasë këj popull veqori e tëre ju ka thonë kështo e te bënune bi kulli riin e jetën ta'bëthun ka thonë nuhi hudi popullit të ti e popullit tje ka posë një ves ata kanë jetu e në qadra në tenda shatorët të mdoja mirë po jo shatorët të vogla shatorët të ngritura të jetë të mdoja dhe e kanë posje tradit me ndërtu shpija plot me ndërtu, veç me ndërtu pa pa kur far dobije dhe pa kur far nevoje vetë me ndërtu e dhe kjo ka qene kot e djetarë kanë dhënë në komend se kur njeri ju nuk miret me të vërtetën angazhojt me të kotën e kjo i po disa njerës ka qene vesh me ndërtu vesh me po dishka punë kote e kote, pale vërdi kështu kanë gjenë ata ehudja ale i sarat e salam ju ka qërtu e ka thënë e te b Ka thënë, ajnë i të ndërtuë, në gjdo fush, në gjdo vend, ndërti me të kota, ta abethun, vëshme lujt, njëri ju pësë ndërtuën? Me pas dobi, me reflektu me, me, me dobi, me sjell dobi, diqka. Po kote kote, në mëndërtuën. Pësë i të ndërtu? Me nuk ka lukohën. Njëri ju nuk ka ko me ka lukohën. Nuk ka ko me, me ka lukohën. Pas e ka thënë, o të të khidhune me sani a, leallekum të, khl të khludhun, Ka thënë ndërtoni aq shumë ndërtime, aq shumë shatorra, aq shumë ndërtesa. Në disa komente kanë ndërtuar mjete të zejeve të ndryshme, me shtrive të ndryshme. Ka thënë aq form i ndërtoni la anakum takhludun. Ka thënë ju menduosini me që më çën për gjithmonë këtu? S'këni si më çën? Për gjithmonë. Andaj Allahu te bareke ve teala i ka çertuar nëpërmjet Hudit alayhi salatu wa salam kur ka arrit kulmi i rebelimit dhe i mos dëgjimit të hudit a lehi salatu e selam, ata e kanë kërsnua. E kanë kërsnua hudin dhe i kanë thanë nale davetin. Dhe ndale thyrjen e si dush me e përfundu këtë mesele, bjerë e qatë qka i të kërsnua. Sjel dhe kërsnimin tanë, qka i të thanë se kamë në dënu Zoti, kamë në dënu Allahu Gjellewara, eksomerad sikur që mbetet traditë e njerëzve të prishur që më dhanë jo vetë haramat i cekni, jo vetë ato ndaluar i cekni, jo vetë Allahu në kallzonit se është ai i cili hidhrohet eksomerad, po nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Allahu xhëlalosh më i mëshirshëm të mëshirshmëve, po mu ai Arrahman Rahim i ka sjellë këtë meselë. Ai, ai ka sjellëto, ai ka vogto. Ai ka i ka i ka sjellto këto pasoja dhe dënime të mëdha, megjithë rahmetin e tij. Pse? se kur të mrijët kulmi, rëbelimit, hidhrohet Allahu Gjellu Wa Ala, Allahu Tebareke Wa Taala, kur të hidhrohet, nuk bandobija se qajtëmja, e dini, për nga meri sallallahu alaihi sallam ka than, kur të përhapët zinaja, kur të përhapët kamata, e kur të përhapët fesadin në tokë, kini miulut Allahot, ama sju përgjigjet. Kjo është gjengja jo, Sa Ramazan e lutmi Allahu, t'i lutemi, i lutemi me me të çajtme, me dënonese, me dëmshuri, e falet namazi, e ibati, badet Allahu xhelalu ala dhe gjendja muslimanëve prap nuk ndryshon, jo në aspektin lokal, në aspektin global. Pse vall? I gjithë kifestat, ai hajdhruhet e barekehu te ala, e lutsim Allahun xhelalu ala mos t'ka blen me hedhrimin e tina. Mirpo, njeriu nuk duhet me bë haigare Allahun. Nuk është haigare. Kan thon, kan thon e you beshta yani e juve se këta jeni djetari madhë ka thonë njerëzit të cilët nuk e adhërojnë Allahun me sunnet ka thonë e trajtojnë Allahun si fmi ehlul bida njerëz të bidatit të cilët nuk e adhërojnë Allahun me sunnet të për nga mberit pra nuk e njofin madhërin e ti ka thonë ju amilun Allah e muamelet e lethfal e trajtojnë Allahun si fmi ha? kur dojnë i shkojnë, kur dojnë i vin kur dojnë i afrojnë, kur dojnë i largohnë kënë n ki nuk është Allahu të barëke, vëtë ala, Allahu gjellu ala madrija e tina shumë e madhe. Pase ju ka thënë, hudhja lejtë salatu e salam, vaj dhe bëttashtum bëttashtum gjëbbarim, fëtë të kullahë e vë ati unë, ka thënë dhe, kur lëvizdi në përtok, kur mëshoni në përtok, mëshoni gjigant, me arroganës, jetoni me arroganës, ka shenë popull, arroganë, ka thënë fëtë të kullahë, kini fri dhe mos respektoni mua. Wataqul ladhi amadakum bima ta'lamun. Ka thon dhe keni frik Allahu xhe lavel i cili jau ka dhon kët kët fuçi. Jau ka dhon kët kët fuçi. Amadakum bi an'amin wa banin. Ju ka dhon juve kafsh dhe fëmijë. Jau ka përkujtuse zanafillah, filla nimetave, nuk është për juve, është për Zot xhe lavaha. Pastaj i ka thon, wa jannatin wa uyun. Allahu i ka dhon kopshte dhe ujra, dhe lumej të shumtë. Sa begati Allah u gjelluar e o sbrit njerëzve Dhe ata e siklete shofin me i dhanë Alhamdulillah Siklete 5 minuta namaz Ha, së, kur qishë së një një njësë Pse val, animetet allot me të malë i shvridzon Me të malë dhe pandalë Mirë po më një njësë, kur qishë Ya, Hudi a.s. ju ka përkujdu Gjithë të të të mira ju ka thënë Allahu të barëke Inni e khafu Aleikum adhabe jomin adhim Ka thënë me gjithë këtë të të mira E me rëbelimin e juve Ka thënë tutëna për juve Tutëna për juve mësë të kaplohin dhe një dënim I ashë për i Allahu të barëke Pasa i ka thënë Ata e gjitë të nali na abud Allah e wahdeh Va wa në dhëra ma kane ja abudu Aba una Fëtina bima ta iduna ka dhanë kretë mesela që ka i të thyrë është me adhuru Allahun nja e na se bojna këtë ti e të thamë me adhuru veç Allahun mi baf sesh dhe veç ati mi u bind veç ati, me edajsh veç atan me qenë i respektuar i mëj madh Allahu i gjellu ala, me qenë absolutin adhurim wahde një se bojna këtë, nuk e bojnë nuk shtu është tabiat i idhujtarve e pas taj qaj kanë dhanë fe tina bima ta idhuna sjele qatë dënimin që ka pëthuhe sjele që a po thuë, inkun të minë sadiqin, si t'jesh i vërtet në dënim. Si t'jesh i po thuë me të vërtet ka dënim, s'jelle, kjo të regonë se ata kanë lujt me hudin. Djetarë kanë thanë, ka luha i stihzehen, e kanë thanë, të baj gare. Se njëriju, a mundët, paramendojnë, a mundët njëriju i shëndosh, me menje të shëndosh, me di se dishka me të vërtet është e madhe, edhe e dhemshme, dhe mi thonë, asë më shoma. Hec guditur, hec banu mazab Ako mundësime e thonë me, thon me bindje këta Këta nuk e thotë Si e thotë Ajë nuk e besonë ata E kanë thonë isti zenë duke u talë Jo që e kanë besuë Kanë bëha e gare me pengamë Andë e kanë thonë Allahu Gjelluara Ja hasrata ala l'ibad O oh, mirë për robrit Dikush thotë just këto pejgamber 124000 pejgamber i ka dërguar Allahu xhallahu ala çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë janë refuzuar dhe janë pritur me rëbelim ndërsa ata kanë qenë si një njerëz i më të mitë e Allahu xhallahu ala pse pse çka thon pejgamber pse çka thon e ka zgjat Kiametin pse e zgjat atë shumë e kad ukhfiha ka thënë Allahu xhallahu ala e kum shef fall shumë shaftës edhe këm shef se i mahnit njërzit, i ban me me u rebelu dhe me u shfrenu e edhe jo u shumë prej, prej kësa bote Allahu gjellëve ka dhe në surin një asin jo hasrate alel ibad o mirë për robrit mirë për robrit para me ndo, njëri u kur e shati kanë të dënue njëri me njëri nësa o shumë të dënue thot mirë për tyje, ku ku për tyje mirë për, nuk kam e thonë njërzit në me zveti gjehenemlit nuk kam e thonë në me zveti Allahu ka me thonë ja, O mjerë për robrit Prashikimi Allahu të shef dënimi shumë të madhë Jo na Ha me ndohaj, mëjë më shirëshmi O mjerë për robrit Ma atahum mërësullin Sju ka ardhjë për nga mërë Illa kanu bihjes të hzi unë Vetëm se me zdo për nga mërë Kanë bë hajgare Kanë lujtë Sigur njerëzë të të Lejë bë Lejë bë të se Shka putut një qatë shumë bë Qa ju ka kapë zëtë kë frikë tha nuk e njohin Allahu xhellahu ala ma qadara allah haqa qadrehu nuk ya din qadrin allah xhellahu ala neve ne per me peigamber do te msu madrina allah tebaraka w taala cka ndod kur e kërkojn dënimin ju thot allah xhellahu ala najuhun e nuhet qad waqa alaikum min rabbikum ridsun wa qadab çështja murfond çështja murfond E lusim Allah unë gjellu ala, që mësë në prejkë me dënim dhe hidrim. Hudi alesra më ka thonë, u kri. E tash u lajmë rova prej anës Allah unë gjellu ala, se juve ju ka zbritë dënimi dhe azapi. Djetarë nëm, si ka nëmë, si ju ka thonë, waka alaikum, ala para, ala pa ardhë, u krije. Kjo që është u krije. E tash vetëm me pritë kam vetë. Ka thënë Allahu gjellu valë në një sure Eta emruullahi felatës të agjilu Ka ardhë që shtje Allahot Mësë e kërkoni më shpejtue Djetarë kanë thënë Ka ardhë është koha e kaluar Mësë kërkoni përshpejtimin është koha e ardhme është koha e ardhme Si pa shkohen Allahu për dhe të kiameti ka ardhë Ama mësë kujtë koni me përshpejtue Te une ka ardhë është këri kjo meselë në diën ti më sh ka thonë ju më së kërkon i mëngut pas e thotë Allahu gjellu ala në gjuhën e hudit e të gjadilu në nifi esma in se mejtu muha entum vë aba ukum ma anez zelallahu biha min sultan ka thonë këtë polemikë qëka ma banët muhe por disa idhë i qka i kini qujt vet i kini emërtu e vet nuk ka zvrit Allahu për ta argument fën të dhiru e ta shpritni inni makum minel mëntadhirin, edhe unë jam të prit bashkë me juve. Edhe unë jam të prit bashkë me juve. Edhe Allahu Tebare Kjovë Teala i ka dënue. Si i ka dënue, në disa transmetime, tre vite para dënimit, tre vite ka më prit. Tre vite dënim, subhanallah. Tre vite ka më prit dhe tre vite Allahu ju ka lëque, thatsi, dhe nuk ka zbrit qi ju fare, dhe kanë pasë munges të ujit të tepërt. Dhe një ditë për e ditëve, caktimi Allahu Gjellë Gjellë -Gjell luhu vjen për, për dënim dhe kjo ajet e ka trempë pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallam, shpesh kjo ajet, së të të të të citaj i cili ka sen zbritje dënimit të populli hudit, e ka trempë dhe pengamberin, sallallahu aleyhi sallam nga se e ka njofë të Allahun Gjellë Gjellë -Gjell wala, pas tre viteve thatsi ka zbrit një re felemma ra euhu, aridhan Mustë të që bila e u diëtihim, një ditë për e ditë dhe pas tre viteve, kalon një re. Mustë të që bila e u diëtihim, përbal, përbal, atyre luginave, të të tërë dhe vendeve, ku kan jetu ata. Kalu ha dhe aridum, mumë tiruna, kanë thanë, kjo re pas ka arë më të mira, kjo re e shfaqër në qijel, pas ka arë më të mira, mumë tiruna, pas ka me në leshu e shi kënga çajëna dhe tilbis wala nevesnahum ma kanu yalbisun ka thanallahu jallahu ala kjo ja u porzina çishë kan porzie çshtu çishë kan porzit paranaja u porzina çu që kan porzi që allahu ja ka thurën me mendues se është ura shi s'ka ma kët se me mendues se është ar hareja në realitet vjen dënimi sigurisht që shumë popull allahu jallahu ala ka dënuar dhom ve hum qailun ka ata kanë çën duke fit thot allahu jallahu ala Belhue mës ta gjelë të mbihi rihën fiha adhëbun elim. Allah gjellë u ala ka thonë ja, nuk është a ja. Disa djetarë ka thonë, hudja lejë salatës, ja ka thonë këtë kët fjalë, ka thonë ja, nuk është shi. Nuk është shi. Ka thonë, belhue mës ta gjelë të mbi, kjo është përshpejtimi juaj. Aja e kërkujtë dënimin, e kërkujtë përshpejtimin e dënimit, kjo është ajo që ka e kini kërk rihun fiha adhabun elim ka thonë kjo është një er një re e cila ka me artash me er fiha adhab skon tashi ka adhab ka dënim të allahut e bare kjo e të ala që për dënimi elim i dhemshëm djetarët kanë thonë i dhemshëm në trajtimin e allahut pra aje qënë të dhemshëm, ju na dhe kjo është një mesele e cila e përmenjën shpesh djetarët, ka nevoj për të përcëptu e mirë qka do me thonë e mërtim të smijet të minë Allah e të smijet të minëna e mërtim prej anës Allahot dhe prej anës tonë pse e ka qëjtë ai elim se ai i shef se indet ma mirë dhe na i shof në të mangëta sa do që shofim, shofim mangët shofim vetëm drejt e nuk shofim anash, nuk shofim pas dhe nuk kemi gjithë përfshirës e edhe në ndjenjat tona, në brendit e tona e Allahu pequnë dënimin, elim, shumirand ju e dini se nevesht Allahu Gjelluala këtë dit të fundit dhe këtë mujt të fundit na ka dhënë mësime të shumëta në përmjet vërshimeve të ujit atje në periferin e Hasanbegut dhe në trojet tona në vendin ton me dridjet e tërmeteve ju e dini se se ishte i madhe Allahu Gjelluala sa ju dashtën qastë të vogla me i lanë në shpijat e tona thata që i sheka përmejda Allahu Gjelluara se si i kanë lanë këtë shpijat e veta ke enëhum a'gjezu nëkhlin kha uje pas i ka ardënimi dhe ka zgjot dënimi 7,9 dhe 8 dit 8 dit dënim me erë të fuqishme e cilla i ka dënue dhe i ka lanë që i se ka thënë Allahu Gjelluara ke enëhum a'gjezu nëkhlin a i lam shpijat kështu Allahu Gjellu a i ka zbrit dënimi ka than dhe kur ju zbriti dënimi ata mbeten si kur trungu i palmave të mdoja pa pa koka i ka lërgu e gjethet dhe degët dhe ka mbeti si kur trungu kështu thët Allahu Gjelle Gjelle wa Ala kjo është ajo të sinëve ka përmend Allahu Tebarek e Veteala për qështjen e hudit Alehi Salatu e Selam dhe hudi Alehi Salatu e Selam sa për njoftim është prej popullit të Adit, prej popullit të Adit. Andaj ku ta gjeni në Kur'an popullin e Adit e ka përcjellim popullin e Hudit alay sallatu vesselam, edhe pse dietarët kanë polemizue dhe kanë ndryshime në mendime se a ekzistojnë di Adha, di popullit të Adha, Adave apo një. Është i pajtuar në mesin e gjithë muslimanëve dhe dietarëve se populli i Adit i pajtuar mesin e tyre është ky, që ka ekzistuar populli i parë Ndërsa egziston në një mendim të djetarve edhe një populli adit i dyt, i cili është më vonë, dhe cilë të ta përmendin me lejnë Allahut të bareke u e te ala, kjo është tajot që aja ka përmendin Allahut të bareke u e te ala rreth popullit të adit, dhe Allahut gjelluar nuk ka mbet, nuk ka ngelë prej tëre asë një njëri, përveç disa prej tëre prej familje se hudit dhe kush ka besue prej popullit të hudit, Ehudit do ta shohim me lenin Allahu xhalla wala se kush ka ard prej pejgamberve pas Hudit alayhi salatu was salam dhe nuk ka transmetime të sakta rreth jetës së Hudit alayhi salatu was salam ajo etjëla neve na intereson ose ka ekzistuar një pejgamber i ndershëm te Allahu xhalla wala kaqsen arabi prej popullave arab të parë e ka dërguar Allahu xhalle xhelali te populli i tij i shfenuar per te ndajtur es neve vërejtën dhe per te dha disa muslime elusim Allahu subhanahu wa taala te Allahu xhalla xhelali në ban dieca pejgamberëve e dërguarve te Zotit Allahi musallatu wassalam elusimallahu jelle wala qe Allahu te baraqe ve taala ajrimin ton tapranon elusimallahu tbarake ve taala qe Allahu jelle wala sakrificetona aderimetona ti regjistron ne regjistrin e veprave te mira elusimallahu subhana ve taala qe Allahu jelle jalalu ta ybedie te begatshme na ndricon mendetona me Kur'an me sunet te pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem elusimallahu jelle wala qe Allahu musliman kujdhen Allahu te ndihmon yetima te musliman والله ويسران اسقام اور در نیازت اللہ جل وعلا تیمولن الوسی اللہ تبارک وتعالى تش اللہ جل جلاله وتنایب پرفندم تمیر تا تکین اللہ جل وعلا دوکچین اای رضیمنے وای کنش مننے تا تکومی پیغمبرت مے شہیدات مے تجید کو پیغمبرت اللہ جل وعلا یقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم فاستغفرو انه هو الغفور الرحیم والحمد لله